Vi kan köra tills vi är färdiga, såvida ingen av oss behöver kissa eller så. Nej, inte lite... så Henrik, då. så gör vi inte det. Du får hålla dig. Ja, det kan bli så. Då kommer det bli väldigt mycket stolsknarrande medan jag sitter och vrider och kromar mig här. Så, vi har så kul med det. Jag går <laughs> ja. religera så. people are so easily distracted. So I'm the distractor with a little story. People can't get enough of them. Because, well, they connect the stories to themselves, I suppose. And we all love hearing about ourselves. So long as the people in the stories are us. But not us. This'll tell to tale hej, hej, hej och välkomna till munväder där vi munivädrar med, med ojämna mellanrum så fort vi tycker att vi har något roligt att prata om och, och så pratar vi om det och så väntar vi oftast i tre månader innan vi redigerar det och sen tre månader till innan vi släpper det så det är högst inaktuellt när det väl kommer ut <skratt> ja, så glad 2020 till er där <skratt> Ja, precis <skratt> Så, eh, jag heter Henrik Och eh, Tim heter Tim Ja, det är jag eh, Och, det, och eh, vi kan han, kanske nämna ja. att det här ligger då under Kinematokasten Och det eh, mm. Just det, vår. ja, vårt podcast eh, Vi separerar inte riktigt Kinematokasten är ju egentligen huvudpodcasten mm. Och det här är en del mm. av vår ofiltrerade diskussion om filmer och diverse saker som intresserar oss. Precis. Mm. Precis. Ofiltrerat betyder att vi inte orkar klippa så mycket. Ja, exakt. Det är, det är för mycket jobb helt enkelt när, när vi jobbar så mycket och har så mycket annat. Vi, vi tar precis. inte den här podcasten seriöst. Är, är uppenbarligen eh, så är det vi kör och det, det, är är uppenbar, ingen, det är ingen styrlig kommentar eller någonting, det är, det, är, det är kritik mot mig själv att jag inte verkar det ta det. den så så länge, vi inte, så länge vi inte har någon Patreon så behöver vi inte ta det så seriöst. Nej, men eh, om du vill skicka pengar på Patreon eller någonting, skriv till oss. Ja, så bildar vi en och så kan ni skicka. Det mm. blir månadsstundatorer och få, <laughs> och få en, eh. en podcast om året. Ja, precis. Ja, plus lite bonusmaterial från vår vardag som vi kan, enkelt kan filma med mobilen kanske. Ja. Och handlägganden och ja. när vi uh, bara sitter och hur? pratar löst som vi gjorde typ en timma in, in, innan vi började här. Ja, precis. Som vi, som vi brukar göra, prata om lite olika grejer och filmer ja. och faktiskt lite om dagens ämne också. Precis. Så. Tim brukar ta upp att det här och det här kommer ju snart inom film och jag säger jaha, det visste jag inte. Nej. Är det är lite så, statusuppdatering ja. där på, men vad ja. har du sett? och Vad har jag sett? Ja, men det, det var bra grejer. Mm, precis. Det är lite så, mycket mm. instämmanden och... Mycket instämmanden och lite så där kommer ut ur min lilla bubbla lite där jag sitter och ritar i en liten bok och inte mm. har någon aning om vad som händer i omvärlden längre Nej, men vi riter om vad som händer i omvärlden. Är den, ja. är den så viktig? Nej, den är ju inte det Jag skiter i den uh. Den är bara misär mm. och på tal om misär så ska vi prata om Buster Scruggs idag mm. Eller The Ballad of Buster Scruggs men. Och jag tycker att det här avsnittet mm. borde heta Balladen om Balladen om Buster Scruggs för att det är roligt. Mm. Men det är såklart... Eh, Måste vi ha ett stort sångnummer då? Prelimitär. <laughs> ja. <laughs> ja. Du, du har mer erfarenhet, Henrik, så att eh, det är ju du som drar det tunga lastet här. Okej, okay, mm. jag ska se om jag kan anteckna någon liten... Skriva ner någon liten visa. Mm. Och lära mig spela gitarr. Ja tänk På jag, väldigt kort tid Tänker jag på dagens visa som gick i SVT På, på kvällen <laughs> Till typ att Ja just det, det var en annan ting Det var oftast litet barn, det som, litet barn Som skulle framföra en visa där <laughs> Det var liksom extremt När man tänker på det var det bara en kamera som ställde upp dem mot en vägg <laughs> Om de ska arkebusera. Ja, men det ser ut så tycker jag. Man kan se det på YouTube om man vill, dagens visa. Ja, det är bra. Då har vi en callback till det. För jag hörde att folk har mycket callbacks till dagens boktipsarnas Den där. Nej, nej, nej, nej, Nynnar lite nej, nej, Anyway, <laughs> The Ballad of Buster Scruggs mm. Samlade skrönor för de vilda västern skulle man kunna säga. Den, har haft, den hade premiär på Netflix till min stora förvåning dagen då den hade premiär, vilket var, jag vet, jag antecknade det i min lilla bok här på dagen den 17, stämmer det? Kanske den 16 eh, uh, november. Det var den 16. Den 16 :e, Jag tror det så. kanske är den 17 :e här För det var den 16 :e, i alla fall i USA Jag vet inte exakt hur Netflix mm. släppschema Det brukar ju vara på fredagar Saker okay. släpps i... Uh... Uh. Det är möjligt att jag, bara, jag antecknade det nog bara dagen efter mm. Men det, Och jag bara, oh, what? Herregud En Coen-film som jag inte har hört talas om Man har helt plötsligt premiär idag alltså, då, uh. Du har inte hört någonting om den här innan den låg Nej, det hade jag inte Jag såg jag så bara här en bild på Tom Waits <laughs> I den senaste Coen-filmen <laughs> Som by the way har premiär idag mm. Och jag var Oj. Men äh, ska ju nämna så att den visades faktiskt på Venedigs filmfestival. Det gjorde, det gjorde den. Ja, ja och Just den vann faktiskt för bästa manus där. Yes, en yes. Golden Ocella. De brukar ju vinna priser för manus Coen-bröderna. Mm. Som gjort den här filmen ifall, det, ifall jag inte nämnde det. Nej, och den hade mm. ju den här var ju menad som en som en miniserie, en limited series mm. som man kallar det, begränsar mm. alltså då eh, till att börja med men sen valde de istället att klippa ihop det här till en mm. till en långfilm då med till långfilmsformat eh, mm. och jag, jag tycker också det, alltså vissa kanske säger jag tycker också nog att det var rätt val att göra efter att jag sett den här så tror jag det också Absolut. Visst, det, det hade jag. kunnat det fungera jag. också som, som kortare Men jag tror ändå så att man ser dem liksom lite samlat Jag ska erkänna dock att jag såg De sista två vid ett annat tidspunkt Det var perfekt mm. att kunna Det var lite för långt för mig att jag hade tid Att aj, aj. se den från start till slut Upptagna nu för tiden Ja Aldrig får man tid till att sitta ner I lugn och ro i två timmar Och kolla på en film Nej, nej, det ska alltid hända saker Ja, precis uh, ah, Ja, okej, okay. du kommer lite hard facts där, vilket är bra för det visste jag inte, så det mm. är bra att någon av oss har koll på det, mm -hmm. uh, det mm -hmm. är... Vad är det då, Ballad of Buster Scruggs? Vad är Ballad of Buster Scruggs? Bra fråga till mm -hmm. Det är uh, vad man skulle kunna kalla en antologifilm mm. eller en med uh, <coughs> det är Sex stycken, va? Olika ja. avsnitt, ja. Av, av väldigt varierande längd, ska jag säga. Ja, väldigt varierande längd. Av ganska varierande karaktär. Men alla sammanknutna av ett Ganska gemensamt tema av vad jag skulle säga död, elände och allmänt jävlig misär. Mm. <laughs> Så. Ja, men det, det har de, de gäng. Det, det är väl det som, som är den stora tråden. Eh, mm. Och det som på något sätt också är en liten, eh, man kan överhängande kommentar över, över livet i västern med, med en skruv, mm. med film. Filmagins skruv lite där Och inte göra det kanske för Den är blik på sina ställen Men den har också en del ja. andra som är Uppskruvade Och mm. en del filmer är mer En del av de här kortfilmerna Hänger mer ihop med dem andra Med vissa än med några andra Men jag tycker ändå så det är Går en sån röd tråd genom allihopa här Det är ingen, ja. ingen som känns off Eller att den inte passar in Eller att den inte har något sammanhang Jag tror också att den ordningen de har gjort Den är en del del har jag argumenterat för att ordningen skulle vara annorlunda för att de sista är lite mer åt det blika hållet alltså mm. väldigt vad kan man säga blik på svenska jag vet inte glädjelösa eller ja, jag, jag tycker det men jag håller inte riktigt med det där, där, jag säga hur, om man ska säga så här om man tyckte de första är mer har mer humor det så har de här mer man kan säga subtil och Underliggande humor. Ja, absolut. Det har de i den till exempel The Girl Who Got Rattled så mm. att jag fnissar och jag satt och små och skrattade för den Det är mest i absurditeten mm. i den. Ja, du har ett bra nyckelord där mm. absurditet och absurdism. Mm. Äh, inte riktigt samma sak i Nej. så men äh, jag vill du, du, komma kom in på det senare Vad heter de här olika avsnitten ja, Ska vi göra en är... liten run-through här ja. Den börjar med The Ballad of Buster Scruggs då. Mm. Starring Tim Blake Nelson Ja, som varit med i Oh brother, where art thou ja. Främst om man ska säga Coen-sammanhang Och det är väl Jag tror ändå så det är det han är mest känd för Uh, ja, vem kommer vad han inte med antingen så Transformers. <laughs> <eller>? <laughs> jag har ju bara sett den första och kanske den andra. <laughs> uh, den and hoppade av det känns den Transformers är det tåget att säga. Det kan vara Iron Man också, jag vet inte. <laughs> <laughs> uh, uh, anyway. Det är möjligt. Det är 45 namn där. Eh Prata vidare där så kollar jag upp lite snabbt Ja, det är någon sån där film i alla fall Och där han spelar en sån här Government-snubbe som Fantastic Four Ja, så var det Fan Four Stick var det ja. uh, Den var det, just det. det Därmed fyller han ju Alltså rollen av Av liksom den här Coen Skådis som sen Där får spela en underskriven, underanvänd eh, eh, och väldigt liksom ensidigt karakteriserad mm. regeringspersonlighet i en blockbuster actionfilm mm. som John Turturro i Transformers Francis ah, ja. McDormand i Transformers mm. <laughs> och så vidare ah, Ja, men det, det är ju väldigt mycket sådär och det är inte... Det är ju kanske som att man säger: De, de gör, gör det för dels eh, pengarna men också kanske exponeringen för att få de mer köttigare rollerna. Ja, precis. Mm. Ja, man måste ju betala räkningarna då, då också. Ja, för att, ja. Men här spelar han i alla fall en gunslinger mm. med en väldigt så här, positiv outlook på livet kan man väl säga. Ja, och är ju en sån här man kan säga, en singing cowboy. Mm, uh, trope, som man säger, var en väldigt vanlig förekommande på 30- och 40-talet. västernfilmer mm -hmm. uh, ja. Det känns för oss i vår generation och även, jag tror våra föräldrar generation också, som väldigt uh, väldigt gammalt. Det är ju som våra alltså, farföräldrar och de som kanske kommer ihåg mm. dem, den slags västernfilm I så fall, uh, ja. Ja, så det är det Och jag tycker den, så det, just den kontrasten är Är intressant att börja med mm. Och det tycker jag egentligen är perfekt Att börja med, för att man har ju Föreställningar om vad en westernfilm är Och det har mm. med kanske en, en sån här Som inte alls förekommer I princip ingenting idag Sist jag såg, det var ju en annan Körnfilm, Hail Caesar ja, just Som också det. hade ja. en singing cowboy där Då var det All the Och Darren den. Reich Ja just så och den är ju mer meta mm. Så det, det, det, men det, det är alldeles riktigt. Det är en, en stereotyp från. Eh, vi förknippar cowboys fortfarande tror jag med mm. Clint Eastwood. Lite något som ja. vi ärvt från våra pappor. Ja, det <laughs> fel, med all säkerhet. Clint Eastwood Sammanbitna, eh, elaka, mm. moraliskt tvetydiga cowboy. Mm. Då, eh, allt medan den här. Karaktären Tim Blake Nelson Spelar med en cowboy med en gitarr Och en helt helt ja, vit karisma helvit, Karismatisk mm. Alltså han pratar väldigt mm. mycket ja. liksom, Han är egentligen bara Motsvar och egentligen så är det ju, det. Är ju, är mm. ju det slags Är ju en ganska Medveten Alltså en subversion på Vad, vad man oftast ser en cowboy som Precis. Som en sjungande Glad, går i liksom Som du sa, ljust klädd Ja, vita kläder ja. White, white hat-grejen mm. Allting, det där Ryder <skratt> det är ju Så långt ifrån vad man oftast Kopplar ihop dem med och igen, ja. jag, jag tycker det Jag, jag gillar verkligen det Det var sån där, okej, okay, bra För det, det sätter en direkt i ett sånt där läge Och det, det är liksom att inte glöm Stereotyperna och det mm. Även om de finns så är det som glömts stereotyperna och det. Mm. Så, ser något ja. annat. Ja, precis. Det, det, det, du, du sätter fingret på det här för eh, den första då, den, det är ingen slump att de visar titeln på filmens Nej. och första den sätter, den sätter tonen här mm. eh, för resten av filmen och det, det är lite... Därefter kommer Fem olika historier då Som jag rabblar upp lite snabbt här ner Algodones Meal Ticket, All Gold Canyon The Gal Who Got Rattled Och The Mortal Remains Heter de andra då mm. Och Samtliga Kan jag säga det är ingen major spoiler här. Men vi, vi glider lite in och ut ur spoiler territoriet här ja. ändå. Så, det, här är ju äh, inte en, det här är ju inte på något sätt en recension i, det, i, i den respekten Det här är ju mer en diskussion. Eh, diskussion och en, en man kan säga, lättare <coughs> analys. Ingen djuplodan djup och det. För det, det kräver vi mer mycket mer tid. Uh, här har varit en, serie, en, en i flera delar av det och det kanske är någonting man kan återkomma till om ett par år uh, och Det det skulle vara ganska intressant faktiskt men jag tror också det som man analyser, det ska gå ett, lite tid innan man börjar djupdyka i några verk uh, ja. Se om dem och låta tid passera innan man kan sätta det i perspektiv uh. Precis Men nu Så. gick jag lite ifrån ja. Där. Ja. Nej men det, det... Ja. Jo, så. My, ja, Tim Blake Nelsons Buster Scruggs här är ju egentligen raka motsatsen till den traditionell, första traditionella mm. Det God god vi hat som bara. Visst, han han skipar rättvisa med, med pistoler då medan Tim Blake Nelson eller buster scruggs men han han dödar helt urskilningslöst och lägger liksom finns, har ingen som helst Lite moral kring samvetskalle. Han, ja. han, han hoppar upp på bar disk, och sjunger en sång om hur han, han sköter en, mm. en snubbe i huvudet som mm. var lite styrande på honom. Mm. I stort av Clancy Brown ska säga. Clancy Brown, mm. Curly Joe. Mm. Den så rolig scen. Ja, tycker, jag. Nej. Ja, men tycker jag tycker också det, man vet inte liksom Och där, man, man tror det ibland också igen så den här, Just hela Buster ju egentligen Tycker jag, den är ju där för att öppna upp Till resten av, mm. utav Utav de här ja. jag, jag, jag tror det att det kan hända Att några andra av de här filmerna har skiftat ordning Men jag tror att of Buster Scruggs Har alltid legat som den första när de När de har tänkt vilka som skulle visa det här Så tror jag i alla fall att Bad of Buster Scruggs Har alltid legat som första film Mm. Och inte bara för titeln utan för hur den är. För det är så mycket grejer som är. För Clancy Brown sitter där och sitter där som en egentligen traditionell skurk, Outlaw. Mm. Mm. Och det tror man att nu kommer det bli lite seriöst. Mm. Nu kommer det kanske bli den här dramat. Och det, nej, det blir fortfarande här väldigt lättsamma. Ja, du har ju också en, en ganska episk dödscen. Ja, verkligen. Som igen också inte är riktigt vad man förväntar sig. Nej, precis. De, de, eh, ma, ma, The Ballad of Buster Scruggs är liksom pa, vad ska man säga f, eh, hela filmens tema mm. i en, i en väld, faktiskt väldigt kort mm. och eh, och liten det, historia och, och faktiskt när man också säger det så är den, en, den faktiskt den som är Mest så att säga över ytan Med det mm. I ja. från de andra och det Och det är som att ja, faktiskt det, är det. Att, det är faktiskt När man tänker på det så är egentligen Alla filmerna där är Ju mer längre in du kommer Ju mer under ytan blir de här grejerna Det blir mm. mindre och mindre explicit Precis. Och uttryckligen här är allting extremt explicit Det är inte så svårt Att sätta på ord med alltså, Brust Buster Scruggs Nej Mm. och Det var ju en del som, som jag förstår, eh, har slutat kolla efter. Ta en tredje eller fjärde, tror jag. Eh, okay. Och som, som gav upp, upp på den där. Och det, mm. men, eh, men det, det är för runt de tror jag. Allting skulle vara exakt samma mm. sak. Det är lite för, ja Ballad of Buster Scruggs eh, kort. Mm. Historien här är ju. Den, den är ju ändå är uh, The Big Lebowski Sett ur Cohen Perspektiv här så är The Ballad of Buster Scruggs mer som Big Lebowski mm. Allt medan filmen fortgår så blir den Blir den mer Åt Miller's Crossing mm. Sen Inside Llewyn Davis No Country for Old Men mm. Och till slut Liksom bli, uh, Typ uh, vad är det den heter? The man who wasn't there. Uh. Så det, det är lite av en antologi av Cohen eh, Outlooks här, eller Cohen-metoder liksom. Men he, hela grejen är att vad jag ser det som är att det, hela den här filmen och Själva och samma kort historia som filmen får sitt namn efter är, är lite att dö, död och elände och sådär. Det, det är bara, ja, allt är, är en rolig punchline på ett, på ett ganska morbid skämt. Oh, <laughs> och det är alltid roligt tills, tills det drabbar dig själv. Mm. Jo, ja, precis. Som det gör Buster Scruggs i slutändan. Jo, ja, men det, det gör det ju Precis där, och det är liksom allting där Och den, den ändrar ju också direkt tonen Efter eh, Efter den sekvensen där när han, mm, när han bara då blir skjuten Trots att han Så <skratt> där, det gick lite för fort för honom <skratt> där. <Så>. Ja, precis <skratt> Så, Så ja. den fortsätter ju sen Efter det där med Near Algodones mm, Med James Franco James Franco som en, inko en inkompetent bankrånare. Ja, <laughs> typ ja precis. Och egentligen jag skulle jag säga också extremt otursam. Ja, det är eh, Det är liksom bara skit på skit. Och, ja, och, och exakt. egentligen bara en lång utdragen död. Ja. Ja, eh. eller hur? Så, och, så, eh, och, och, och det är Steven Root. Ja, det är, men jag, jag, det är så direkt. jag direkt. Milten. Ja. Milten från Office Space <laughs> ja. Och Ralph Innesen Var jag också ja, med just det. Ja. Äh, är alltid kul cool när han, han är med ja. tycker jag Så. Äh. Det, det, det, den har ju li, Den har lite samma Den går i lite samma Den är lite mer Den försöker ju lite Har ju mm. lite mer Med dem. Vad ska man säga igen på att den börjar, börjar egentligen att bli också mer implicita grejer. Det finns ju långa, mm. längre sekvenser som, som är mer introspektiva där. Där yeah. är en del människor kanske skulle säga att de blir uttråkade och det. Men mm. eh, jag tycker liksom, yeah. det, det är liksom allting. Och det, det ska ju nämnas med alla de här filmerna. Den, den har hela tiden här eh, vad ska man säga. Det, det, det känns lite så här co men det är alltid som, som du sa mm. den här episoden eh, delen som som är att du är ett panshot ja just det ja. Eh, efter den han misslyckat totalt misslyckas med att råna den här banken <laughs> så, springer, så springer den där en banktäller bank man är ut med liksom, <laughs> kastruller och <Ja. laughs> stegfannor som man har täckt över kroppen och gör ja, liksom precis. att James Franco inte har en chans Nej, precis och jag menar, James Franco är ju klädd som en Clint Eastwood cowboy och ja, uh, alltså de filmar han som de, som Sergio Leone filmade Clint Eastwood i, mm. i Den goda, den onda, den fula och så vidare uh, med de här liksom blåa ögonen och det mm. fårade ansiktet mot ökenbakgrunden liksom mm, det, och allt det gjorde de faktiskt och det jag skulle säga också det är faktiskt i den det är den och en del av Mortal Remains Men jag skulle säga främst mm. den här Jag har märker märke till det Att den har de använder det här en, Nu kommer det lite filmteknisk bubble här mm. Men de använder De använder ganska eh, Coens brukar använda en ganska De gillar vidvinkellinser ofta ah. Men den här använder väldigt mycket långa eh, Optik som används oftast för närbilder och det är väldigt många extrema närbilder och det är inte allt för typiskt Coens stil egentligen Nej. De har några extrema närbilder på James Frank Och det blev också bara mm. <laughs> Men med det som du säger och det, det är som Sergio Leone Där du ska kunna se ögonen Du ska se svetten Ja precis, liksom du ska där. räkna svettdropparna Och skäggstråna liksom <laughs> där. Och där. Så, så den här Inverterar ju lite spaghetti Eller den typen av Western hjälte mm. Då som, som vi har vi, vår bild är den, den moraliskt tvetydiga Clint Eastwood eller man with no name mm. karaktär och det är också när man också tänker på det, han har inget namn mm. Nej han är precis. aldrig Nej, precis. han <laughs> är ju väldigt uppenbar ja, eh. han, han är bara en anonym snubbe som inte kan råna en bank mm. <laughs> mitt ute i ingenstans där en gammal gubbe med kastruller mm. <laughs> liksom överlistar honom och sen blir han hängd i stort sett. Mm. Två. Mm. Två gånger till och med. Mm. First time, nej? <laughs> ja. ja. <laughs> och det är det, det, det just det, det, i den här delen av filmen är det som mest tydligt tycker jag att det The ballad of Buster Scruggs som helhet inte är en western pastiche som som Django Unchained till exempel eller mm. och den är inte heller riktigt samma sak som, som typ de mer nu eh, revisionistiska eller politiska westernfilmerna som The Revenant eller nej. eller for Eight till och med alltså den här lite genre ja, nej precis den, så, den, här, är, utan det, den är mer det Co Coens använder den här som en lite, det, det är som en lekstuga helt enkelt Ba, här har vi vår, vårt western vår western-nöjespark och vi får göra lite och vi gör lite vad fan vi vill. Här. Jo, men det är, det är lite som, som, som de också är väldigt bra på i övrigt, Coens. Mm. Det. Men det, det, är ju en, det här är ju en, en slags eh, på, på många sätt och vis även de också mer att säga, ett fyllning till till western ja. För de plockar egentligen in det här är ju i princip alla delar mm. av western i de här mm. alla de här storiesna innehåller nästan all de flesta aspekter av det lyckas de ja. faktiskt att plocka in. Eh, det ska ju nämnas att, så att jag förstår så har de här storyna har skrivits under en tid hela deras filmkarriär. Ja, okay. Så de har ja, eh, ja det, var, det var någonting i alla fall delar av Buster Scruggs i alla fall har varit någonting de har skrivit sedan eh, alltså 2020 20, 25 år har jag många, jag många de här idéerna har Äh, så äh, jag tror att de hade äh, ska se här, De hade Milticket Har varit ungefär mm. väldigt länge äh, mm. Tim Blake Nelson fick, fick faktiskt manuset För Buster Scruggs äh, Redan mm. i 2002 <laughs> Så pass <laughs> så han har ju känt till den här, att den här Och det har väl varit självklart att han skulle spela den äh, Ja Och det, det är väl ganska uppenbart då Om man har skrivit den under så Eh, lång tid och det Men de, de har hållit på med de här i alla fall Under större del av deras karriär Och i alla fall kortfilmer Det kanske också har varit att de ville göra långfilmer på det. Men igen, alltid, alla idéer är ju mm. inte Ämnade för att bli en långfilm Nej för så att, Hur hade det varit om The Battle of Buster Scruggs Alltså första kortfilmen <laughs> Om den hade varit en långfilm ja. hade, det, hade det varit för mycket Eller hade det varit... Det, det, det kanske hade varit det. Det, det är ju kanske det, beroende på vilken poäng man vill göra och sådär. Mm. Och vad... vilken intention man nu tillskriver Coens i den här mm. filmen, som sagt. Det, det tror jag, alltså jag tror att det är, det är ju så att visst, det hade, men det hade då behövts mycket mer äh, arbete och det. det kan ju också vara att de. Mm. Det. Jag det, och jag tror ju också det att eh, jag, jag trodde att Spannan på Battle of Buster Scruggs hade inte nog blivit lika bra om den hade varit i lång form. Jag tror den hade den hade blivit lite vad man grating som man säger på engelska den hade blivit lite väl för mycket och eh, jag tror många av dem här hade blivit det helt enkelt. Eh, det är ju så alltså ingen av de här historierna i, som enskilda långfilmen hade ju kunnat eh, på det viset framhäva just uh, den poängen som jag tycker Nej, att hade de behövt. framhäver i kortformat tillsammans. Mm. The Ballad of Buster Scruggs uh, som långfilm, just den historien. Mm. Det, I långfilmsformat hade ju den blivit mer en, en typ av John Ford parodi. Ja, och det är ju det kanske de vill undvika. Ja, det precis. Så... Um... Mm. Men som sagt, här, och då hade de ju ändå fått liksom, förhålla sig till det, just det, det regelverket för en John Ford-western. Mm. Allt medan de här hoppar mellan i stort sett alla olika regelverk för olika typer av westernfilmer. Mm. Och poängen är lite att då, det väst, regelverket som till exempel Quentin Tarantino förhåller sig till det, det behandlar han i Django Unchained och Hateful Eight som, som en kyrka liksom. han är mm. i västernkyrkan mm. och han dyrkar och tillber och tolkar som en, som en press liksom orerar ur bibeln eller så där mm. medan, medan Coenbröderna de, de de är i lektugan helt enkelt mm. de, de, de s, i den här filmen ser inte det är som gospel utan det är mer som, som reglerna till jag vet inte något öl, ölspelet mm. liksom reglerna är olika hela tiden och förändras hela tiden beroende på i vilket sällskap man är och vad man gör men liksom. mm. det, det är ju det som, som också som, som ligger i styrkan här, det är ju att mm. äh, Äh, all de här reglerna är ju heller inte densamma för varje eh, kortfilm här. Eller Nej. varje historia. Men de har Nej. liksom lite olika regler för. Det är lite, också lite svårt att alltså, prata in detalj exakt vad jag menar, här, men den, de spelar ju ja. lite olika regler. Eh, ja. de, är, de är också så väsentligt olika några av de här. Jag ja, menar, precis. jag har inte gått in på det här, men Miltricket är ju en ganska. Ganska. 180-jade sväng från Nier Algodones Ja, vi kan ju gå in på den då, ja. eftersom det ändå är nästa Ja, precis, med milticket då, som där vi har eh, Liam Neeson och eh, Harrys meldinghet Harry han. Mm. Eh, Dudley Dursley eh, i Harry Ja, just det, det, var det Jag, jag tyckte, tyckte jag, jag, kollade, jag kollade inte upp det, men jag var. För... Mm, som då vem är han Ehm eh, <laughs> Då, det är ni som spelar, då är, är, är då impresario som jag mm. kallar det. Eh, och det här är ju som liksom kringresande. Eh, road show, faktiskt en road ja. En riktig roadshow show. Ni har ju hört uttrycket kanske i förbindelse med for Late och andra. Mm. Eh, det är ju liksom här uttrycket kommer ifrån, inte från Buster Scruggs men, Nej, men Western Traditionen där de, ja. ja, där de reste runt, eh, ibland enmans. Det här är ju en. en Enmans, ja, tvåmans Men främst en enmans föreställning idag. Tänk, tänk ni, ni som sett Vad är det typ fjärde eller femte säsongen Av American Horror Story mm. The Freak Freakshow mm. eh, Grejen Nå, en Kringresande cirkus eller ja, liknande ja, liksom. Och han är ju då spelar Harry Melling eh, som, som varken har armar eller ben mm. eh, Och han då eh, framför då olika eh, bland annat Ossimandias eh, Caden mm. från Bibeln eh, Shakespeare det och det? även Gettysburg Address Lincolns mm. Precis. han orerar helt enkelt han är en oratör mm. och, och, och gör det och de eh, den visar helt enkelt hur de reser runt och hur ju efter också ju länge de reser hur hur publiken också blir mindre och mindre När de kommer ut till ja. väldigt avlägsna Och remote Och hur folk inte kanske är så intresserade För att de gör även en poäng I de mm. här mindre ställena Och visar att det finns folk i bakgrunden Det är inte för att det inte bor fler människor Det är bara Nej. att folk bryr sig inte om sådana här grejer När de kommer precis. så ut När de som, De börjar ju in i de större städer Och där är de väldigt populära mm. och det, Men sen är ju längre ut när du kommer till de här min... Gruv, gruvstäderna Ja, Jag Frontier mm. Ö, Ja Och diverse där så <gör> Publiken tunnas ut mm. Och där gillar folk, där tycker folk Det är roligare Med en höna Som kan räkna <gör> Ja precis, sånt är mycket roligare än att här Någon som citerar litteratur Klassisk litteratur och... mm. det, är... det här är ju och det här är ju uppe vad jag har förstått en, en av de här vattendelarna I det här när jag läste folks kommentarer det är vad, Den delar verkligen folk Den här milticket vilket, vilket jag tycker jag, jag, jag gillar när som sagt konstverk delar En del folk fattar inte varför Det, det är bra när ett konstverk delar folk mm. Det betyder ju ja. att den, den är väldigt mångsidig Det är inte att den är tråkig eller någonting Det är att det finns någonting här Som folk reagerar väldigt olika på beroende mm. på vem man är ja. för jag gillar milticket. Oh, ja, ja, jag, men... jag, jag var väldigt sådär, igen där man ska se den till slut innan det här för annars så kommer man sitta och ha väldigt mycket frågetecken <laughs> Ja, precis. Eh, för jag satt också och tänkte aha, okej, okay. men by byggs på eh, igen med storybyggande i lager eh, mm. och det där det framgår sen till slut väldigt glasklart vad det här hela den här storyn går ut på Mm. Och demonstrera Men i alla fall då Hur de De visar liksom hur impresarion får ju då göra Han får ju då Passa upp på den här på alla mm. sätt För han kan ju inte göra någonting Nej. Själv förutom att framträda Det är ju väldigt, yes. ett, ett väldigt Codependent relation här De är båda beroende mm. av varandra Ja. Eh, Lemnisons karaktär, impresor behöver honom för att överleva och han ja. behöver honom också. Vad är fast? Ja. Precis. Det är en, en väldigt I en kommentar på den väldigt ogästvänliga frontier. Ja. precis eh, jag, då, jag vet inte. Du, du har säkert en del anteckningar också. Ja. Eh, jag, tänker, jag tycker det är väldigt intressant att eller väldigt Vad ska man säga Vad är ordet jag letar efter Starkt mm. Nej men äh, Starkt porträtterat att, de att den här äh, Artisten Harrison mm. äh, Har inga repliker Utöver de Mm. recitationer han gör under sina framträdanden i resten av historien har han inga repliker överhuvudtaget. Har, har väl inte lämnat det så nu? Ja, eller några en och annan. Några där. ord, tror jag. Men ja. Jag tror inte han har en hel mening, eller? Nej, det tror ja, jag inte. Ja, men lite när, när han... Det är lite små liksom grymtningar här och där. så Men... Mm men det enda liksom ja ja det, det, det är som det, det är ju också ett väldigt ma manager och artistförhållande så där mm. i, i eh, och eh, Överlag alltså nu var det länge sedan jag såg Inside Lou Davis men jag tycker att det här, den här påminner ändå väldigt mycket om den filmen, oh, också ja, en Coen-film, det, det är, det är. Film. just i, i, hu, i hur den, den kulturella liksom, marknadsplatsen fungerar. Mm. Det fly, flytande liksom den väldigt flytande naturen. Där kring det, och, och det här är, de, den här är ju mycket råare än vad Inside Llewyn Davis är, eftersom den är anpassad till ett mycket, mycket råare klimat mm. då än vad Greenwich Village i New York var på 60-talet liksom ja. men. så, men det är jo, det tycker jag också den äh... jag vet inte vad jag skulle säga Alltså, det, det, den illustrerar kanske utöver, utöver uh, The Mortal Remains så tycker jag Milticket illustrerar liksom den, här filmens, uh, en av den här filmens huvudsakliga poänger allra bäst, vilket är att underhållning... liksom det överlag, underhållning överlag är ett ganska så svagt koncept egentligen i förhållande till hur brutal verkligheten är, oh ja, men, det är för... men det är liksom också det enda vi har mm. i, i, när vi möter den brutala verkligheten då mm. det, vi, vi, jag menar milticket kommer inte egentligen för, för karaktärerna i den till någon sorts slutpoäng mm. liksom det bara tar slut och det finns ingen poäng direkt, samma sak i nästa All Gold Canyon, det bara tar slut utan någon liksom fin finulikt slutord eller slutreplik mm. eh, och det är just för att historier och skämt och, och, och skrönor och eh, till och med debatter liksom, det, det är inte något i, vi, som människor, egentligen gör för att komma fram till något utan mer för att få tiden att gå. Mm. Och, och det är vad meal ticket är. Det här är något som får tiden att gå. Lite. Jo, precis. Och det är ju där egentligen som, som främst Liam Nisons karaktär mm. bygger fram också där egentligen och hans hela hans göremål. Mm. Och liknande hur, han, hur hans karaktärsutveckling sker i, i, ja. i, i filmen eller historien. Och hur, ja, hur, hur allting blir mer och mer poänglöst. Mm. Han blir, man ska också notera där, och det är egentligen där också. De kunde ha valt vem som helst i den här rollen. kunde kan man tro. Att man mm. kunde ha valt vem som helst och säga varför har de där när han inte skådespelar. Mm. Men han skådespelar åt helvete i den där. I, alltså, och han ger verkligen allting i den här rollen, tycker oh, jag. Ja. Får man notera det liksom, från början till slut. Liksom, hur han, hela hans karaktärs attityd ändrar sig. Ja, precis. Mm. Han, han är väldigt, känns väldigt, utan att sägas mycket, så är han är väldigt varm välkomnande i början. Snäll lite, du vet, den, den mm. där Nissen som man ibland ser i filmer. Det är ja, den här precis. väldigt kalla eh, Ja, detached Alltså mm. från slutna eh, Person och det. Ja, precis eh, och, och, och samtidigt också då Så är, parallell, är det parallell Också med, med publiken eh, ja. den, den publiken Inte bara publiken där utan även oss Som tittar titta lite eh, Som visar där med, med varje framsättning hur Det väger mindre och mindre Mm eh, man ser exact. också på publiken där. För det är ju inte på något sätt. I början är folk väldigt entusiastiska och, det, och sen blir de bara mindre och mindre intresserade tills de är helt, mm. ja, väck. Man ska säga ja, det så. Precis avtrubbade. Ja, avtrubbade var det jag letade. Ja, precis. Yes! Uh. Uh. Ja, det är tunga grejer där. Dead. Jag hoppas ni hänger med. Mm. Så nästa story. Det, den som jag tycker är lite odd one out här mm. Men vilket jag har Att det är en adaption av, av Jack London En short ah, story ja. Så, så het, heter det Jag tror det faktiskt är baserad på Den heter All Gold Canyon Okej okay. ah, okej okay. Jack London med den. Mm vildmarkens eller författaren. ja det it makes makes sense nu vad ska man kalla den grenen av litteraturen jag vet inte survivalist grej mm. Jack London har ju skrivit ut varje hunden och skriet från vildmarken och såna ja sådana där mm. eh, Super, alltså ja ja okej okay. det är i alla fall min favorit Tom Waits i huvudrollen som... Din favori är själv favorit är fast story på. eller din favorit Tom Waits? Min favorit Tom Waits. Ja. <laughs> I rollen som sig själv fast på 1800-talet. <laughs> det, det är ju bra att kvarta folk som... Ja, eller hur? Mm. Det här är... Det, det, här är, det, det är alltså... Kulminationen kul av Tom Waits Whites karriär Tror jag vilket... Mm. vilket är ganska roligt Och det, det är egentligen det mm. Alltså Nu känner ju folk förmodligen mer igen alltså, Om ni vet vem Tom Whites är så är det förmodligen Via musik eh, mm. Och eh, Där och det Men eh, Det här är ju det här är mm. ju En emans show den, den här storyn Det är, ja, det är ingenting det. annat karaktären är ju i så fall, ja, man kan argumentera för att den här guldådran är en karaktär också, och vad den mm. symboliserar mm. Eh, i och med att han kallar Mr. Pocket Precis Mr. Pocket Mr. Pocket mm. den, här, den här är lite udda just för att alltså det, den är ju också den, den, jag, ty, jag tycker den frångår Lite temat av kring Död och elände som en ganska morbid punchline på ett skämt. Mm. Uh, för uh, alltså, det finns Ond Bråd död i den här historien också naturligtvis. Och. Uh, men, uh, men den här alltså, den, den här inleder med liksom. Uh, taglinen, eller varje story har en liten som tagline eller foreshadowing då, mm. när, den, när de inleds i den här filmen och i den här är det uh, and in all that mighty sweep of earth he saw no sign of man nor the handiwork of man mm. vilket då är det, det, för, för att illustrera liksom de här vi, vida landskapen i, mm. i USAs vildmarken i liksom där folk när folk började kolonisera där, och det är ju vad egentligen den här Tom Waits karaktären gör. Han, han gräver efter guld mitt ute i vildmarken helt ensam. Han, han gör the handiwork of man liksom i naturen, men han ser inte äh, något annat än det. Nej, precis. Um, uh, ja <skratt> vad ska man säga <skratt> um, nej jag vet, alltså det, det, det är mer alltså den här är lite svårare för att den, den är just så, jag, tycker den, uh, jag, tycker, jag tycker faktiskt också den är lite udda dels i att jag tror också själva tonen i den och uh, mm. sätter den sluta på jag gör den, gör den ganska uh, den har inte liksom samma Yeah. Eh, bitter, grej som bitter bitterljuva grejer som alla andra har Nej, eh, den har ju inte det Som sagt, osäkerhet Även om, jag, om man kan argumentera för att Att han var jävligt skadad när han drog därifrån Så ja. frågan är om han faktiskt överlever det där mm, Precis Visst, han rensas sår det Men han var ju ja. ganska ordentligt sk skjuten så. Men, Ja, men precis men, eh, men det är ju det alltså, Egentligen så visar han ju Igen på den här misären. Äh, egentligen som man kan säga igen som vi pratar om: att den illustrerar allting det här och de här Gold Prospectors eller Goldmaskare. Mm. Äh, ja. Det de, de, de känns som att det de är också en sån stor del av Frontier och Western. Ja. Äh, alltså äh, Western-mytoset. Äh, så det är nu förmodligen därför de vill ha med det, men också hela den misären. Eftersom det mesta av det här går ut på Att visa alla hans, allt hans jobb Han lägger ner På precis. att få ner det här guldet Gräver upp ja. Så många hål under en så lång ja. tid Ja men precis Och är vackert filmad den är, den är så onaturligt vacker den, den, Hela ja. den stället han är oh, ja. på Den existerar ju faktiskt i verkligheten Ja så jo, äm... Precis Den går in i det no sign of man nor the handiwork of man mm. men det är också väldigt, man, man kan tro man kan tro oftast liksom när det här är, det, det finns en viss motsägelse i den här historien just i att en, en guldvaskare han, han lägger ner så otroligt mycket jobb på att bli hitta mm. guld och bli rik mm. liksom. men han klätt, när han klättrar upp i ett träd för att stjäla ägg ur ett bo mm. så tar han bara ett Jo, precis. för att ett för att han, han, titt, han tittar på den här fågeln som sitter bredvid och tittar på den så nu ja Ugglan, precis uggla är en fågel ja det var för men det var precis fågel som var det var ja, ganska tydligt som att, att uggla. det var vilken fågel som helst Jo, <laughs> jo men precis han, och då tar han bara ett ägg istället när han ser få, äh, Ugglan. uglan Mm. Det, det, det är, alltså, i det så är så liksom väldigt, alltså det kanske är det som också är, det, jag vet inte om det är igen kanske en poäng där. Att eh, prata om, prata om det som egentligen kanske inte riktigt är riktigt där Cohen ska göra, men just mm. den här eh, man kan säga eh, kommentar på natur och exploaterande av natur. Mm. Eh, I och med att han har ingen problem att gräva mm. upp massa hål och... Nej. Ta guld där men att stjäla ägg från, från ett djur... Ja, det, du det ser han mer som en stöld än att gräva guld som ligger där och väntar. Ja, precis. Det är någon Det är ju en motsägelse i hans mm. karaktär där, liksom. Mm. Och det, ja. Så det är, men... Ja... Det är, det är just därför Jag kan inte riktigt sätta fingret på det Men den är ju lite the odd one out här mm. den, den går ihop liksom mycket Kanske i Coens eh, Ständiga teman Om folk som Mördar urskiljningslösta eh, gir, Giriga Skäl som de har mycket I tio, mm. andra filmer som Framförallt Fargo mm. Ja eh, men det, det är ju Väldigt mycket det eh, Egentligen <här> E, allt mm. det här för väldigt lite mm, Precis e, när man också tänk på det allt när man tänker att det är, är ofta ett stort pris de här mm. karaktärerna där och, som vi nämner. Han har ju liksom lagt ner så mycket arbete och det till, ja. till att han hittade. Bli skjuten direkt när han hittade. <laughs> ja, precis. Äh, innan liksom inte ens firade innan han blir skjuten. Och där, där tror man att den slutar. Kanske som <laughs> Belladopfass du ska också ja. tro att den slutar där. Men det gör den ju inte. Nej, den gör ju inte. Men, det. Att han sen äh, kommer ut där. Så. Ja, och sen den här slutar ju sedan. Han överlever och filmen slutar på liksom att platsen han har grävt upp mm. eh, den, den återhämtar sig så att säga det börjar växa blommor där och hålen är igen. han fyller igen hålen och så ser man inte ett spår av det här mm. längre och, vilket återigen kommer tillbaka till No, no sign of man or the handiwork of man mm så ja, den är, den är som sagt den här hade passat som det, det är den här som inte riktigt passar in i filmen men den är fortfarande väldigt bra den är som en, lite som en intermission här mm, och det är den ju definitivt, den är mycket mm. mer uh, uppbyt efter också mm. jag tror också i efter Milticket ja, behövs, no <laughs> behövs det nog någonting det... Milticket är i stil som bland annat Revenant Både mm. rent utseendemässigt men också tonmässigt. Ah. Eh, väldigt det som kommer av God Canyon i sina väldigt varma färger. Var, mm. Varm Mer som också traditionellt. Eh, mer, mer man kan säga guldålder. Hollywood Western. Ah, jo, precis. Ja, precis. Niltycker det med en del moderna, mörka. Eh, western mm. eh, Ja. Ja, men precis The, the mm. Revenant eller uh, huh. The set Den där eller ja, Alltså No Country for Old Men för mm. den delen är oh ju ja, i is, is modern vers, modernt western perspektiv mm. mm. Så vi går vidare då till, vad kommer sen? The Gal Who Got Rattled, sa vi Mm Men så mm. Yes. Oregon. Yes. Och handlar om o Oregon Trail som du heter mm. det. De, de, de säger ju aldrig Oregon Trail men de säger Oregon. Det är de här stora uh, uh, stagecoach Coach. Eller tågen, ja, vagnetågen liksom, Ja, som de, som de åkte äh, i karavaner äh. Just eftersom det var, var I alla fall äh, Lite mer säkert Om man var i en mm. större karavan ja. Bara det Var det lite mer säkert att resa och det, Även om det också var, var Inte helt problemfritt Nej, precis Men det äh, skiljer lite det Igen är ännu en, en aspekt Av mm. Western och Frontier Ja, precis den här pågående liksom nybyggare eh, andan mm. från med de europe, europeerna i USA som mm. reste tvärs över landet på hopp och tro stort sett. Mm. Mm. världens största länder till ytan liksom ja. så är eh, det det är en flicka, Alice, hennes bror Gilbert, mm. som reser mot Oregon. Men Gilbert dör ja, mitt under resan. Av kolera, såklart. Mm. Ja, just det. En ja. Klassisk. Han ja. dör extremt igen på ett väldigt tusen-kån-sätt väldigt plötsligt. Ja, äh, väldigt dinget. plötsligt, väldigt odramatiskt och väldigt jo, ja. Det är. Äh, Såhär, ja, bara... nu, nu, dör, nu får vi hantera det här ja, ja, Han dog ja, ja. ja, hoppsan, nu ligger han död i vagnen Ja, precis Det där ja, ja, Väldigt odramad Inga utan fanfarer eller någonting då. Nej Det är heller Så, inte poängen det... Nej inte, inte det, det, där. det är inte det det handlar om Så... Nej, precis så igen, igen, det är ju väldigt tydligt för alla de här historierna Och igen, mm. kameran är ju för att göra det Väldigt mycket ja. lager, så att säga mm, Det är precis. inte väldigt bara straightforward Det det här det handlar om mm. Så i alla fall Jag du ja. att berätta lite ja. vad... Alice blir således lämnad med en skuld Och mm. bara liksom så här tomma löften om Jaha. vad som väntar i Oregon. Ja, eventuellt att hon skulle bli gift med någon som Gilbert ja, Kip kände, fast han, han uppenbarligen har ju en tendens att överdriva, som hon säger. Hon, ja, när han, är, han är en munnvädrare. En munnvädrare, mun <här> ja. Mm. <här> så ja, han är så hon, blir läm hon är lämnade, men hon får hjälp av en Mr. Gilbert, va? Gilbert heter han, va? Nej, Billy Knapp menar jag. Mm. Billy, Billy Knapp är det. Som leder det där tåget. då, som, de är som Han och en till är liksom... De som, de som leder det här, de som ja, är... Ja, liksom, eller vad man ska kalla det. Mm. För det här tåget. De är, och... Han, äh, han, hon börjar komma till honom för att få råd Om vad hon ska göra Och han hjälper henne Och han friar sedermera till henne För att mm. det, det är på också ett väldigt sådär Odramatiskt sätt mm. Ja men det, det är ju Ganska logiskt att vi ska gifta oss mm. Liksom för att man, Någon gång måste man ju slå sig ner Och du verkar vara en trevlig person Så mm. Sådär så eh, inte gifta sig av liksom kärlek. Utan de gifte sig av för att det är praktiskt helt enkelt. Ja. Eh, så ja, det, det, på, på sätt och vis är det här lite sig. <här> <här> vad ska man säga? Hoppfull historia. Jo, och det... Till en viss gräns. Ja, men det, det, är ju, det är ju det som är egentligen te, på teman och det var, mm. det var de här karavanerna och det egentligen handlar om. Det handlar om hopp. Mm. Folk ja, som precis. har lämnat, i, lämnat någonting bakom sig i hopp om någonting bättre ska vänta ja. sig. Där framme. Och det är ju egentligen genomfär i alla karaktärer och det. Eh, mm. Som verkar igen också eh, som eh, man kan säga igen en kommentar. Eh, mm. Om, om det är om att nej, Man igen, att man behöver inte ha en hel plan i Gjord bara för man har tagit igång Och tagit första steget så behöver inte veta Att man vet exakt vart man slutar någonstans Nej, precis För att hon, hon har inte ens när de ändras så det Så har ju hon någon idé om Vad hon ska göra och det Hon, ja. väljer, bara, hon väljer bara att fortsätta med den här karavan Istället för att vända tillbaka mm. För att där finns det heller inte riktigt Någonting Nej, precis Ehm um, och igen, man kan dra, <laughs> dra Större till nugående Alltså aktuella saker Och det är också om att ja. Folk har inte alltid någon idé om Vad du vet av när de kommer Och det, och det är helt okej okay att inte veta Nej, Liksom precis. vad som väntar en mm. men, men i huvudsak så är, är ju det här Alltså Egentligen om, om det Så Hoppar det igen och prata om det för just den andra halvan och i slutet mm. utav den här som är lite mer. Ja, ja. Det, det är då vi återkommer till eh, det, den väldigt brutala verkligheten så att säga som slår hål på allting. Mm. För det finns ju en annan livakt i det här för det här tåget då. Eh, Mr. Arthur, Arthur. Mm. Yeah, Arthur en gammal veteran som eh, och kollega till Billy Knapp då som som för, förhåller sig han är ganska tyst han är ganska business as usual mm. Mm. Eh, han tar inte Billys liksom eh, frieri till Alice som, eh, och dera, slutet på deras partnerskap då, som något. Jag bara, hopp. ja bara hop. inte inte en, en, någon som ingen tor, eller vad eh, det de har gjort eh. mm. och så är det. och ser det mer att Alice har också en tendens att vandra ifrån taget lite liksom, för att roba sig lite, mm. lite och, och, och när Mr. Arthur upptäcker det så och ser du mera hittar henne så blir de två anfallna av var det Comanche? Nej. Uh, Nej det var Comanche var i, i nära gårdan det här är ju en anonym indianstam mm. eller uramerikansk ja, ja precis uh, och jag tycker också i den den jag tycker egentligen att den här uh, den jag, jag måste säga också att de, hela den Sekvensen är jag en av de mest Som har utbyggt det lite ur Realism mm. <laughs> Hur de har byggt hela hur den Stagenet yes. av den är briljant Tycker jag ja, Hela den som fungerade extremt Bra hur, hur egentligen såna här saker Fungerar det är liksom inte mm. att folk Bara pangar på direkt Eller någonting där. Det är Nej. väldigt mycket eh, taktik för att det är fullt Med vad är det för hål Är det prärihundar Ja, det är Ja, precis. är extremt gropig och mm. så eh, som, som han har redan märkt där eh, när de ja. anfaller är att de måste göra det. Så att han, han står sin ground, ger ju henne en pistol. Säger han att om är hoppet ute så, eh, så skjuter du själv. Ja, precis. Så han väldigt metodiskt gör ett stand där mm. då. Det, och som sagt, han är väldigt business as usual mm. Ö, om, ja, över det hela. Ja, allting, allting är ju, men han är ju allting precis mm. på det sättet. Han är ju, henne ja. ganska kallt, bara en viss där ja. och är väldigt klar där över hur det fungerar. Det, för, för han, för han är den, är den enda karaktären i hela den här filmen som, för alltså, livet och döden det är eget skämt. Nej. Inget av det här är kul. Det är bara business as usual. Mm. <laughs> eh, så, men eh, ha, han blir lite överrumplad då, men klarar av det här anfallet. Då, och mm. För att sedan upptäcka att Alice har <laughs> tagit ja. honom på orden och skjutit sig själv när hon trodde att han, att han blev dödad då. <laughs> ja, precis. Och då man kan säga hela det här bygger ju på då en sekvens där han blir. Ja, överumplad som du sa Utav mm. en indian som klubbade ner honom ja. Och precis när den indianen då Ska ta sin skallp mm. För det är ju sånt Indianer gör <laughs> Ja, precis när han gör får... det så skjuter han honom Han spelar död helt enkelt Eller spelar i ja. medvetslös ja. Och precis när han Kommer upp och ska göra det så Blåser mm. han skallen av den indianen Ja, precis Och Ja, med, sen, Och han, han tar även det här ganska business as usual. Så här, mm. vad, Ja, ja. Ja, han, han säger ju för sig bara fan. Eller han säger någonting i stället ja. med hur jävla onödigt. Så att jag tror ja. det var. Like, what a Waste någonting. Ja, precis. She didn't have to do that. Mm. <laughs> det, ja. det är å, återigen det är väldigt. Uh, misär och en väldigt slags Torr humor över det hela mm. I den här den mest torra det, grejen är, i hur... Det är en ju också det där om, om Att det, det fanns igen lite mm. hopp Till att börja med hopp mm. Som är en stor eh, Stort motiv Eller stor mm. tema med, ja. med hopp Utan för att det är så Det är väldigt hopplöst Tänker man själv också När man ser en där som är i stånd att försvara sig själv mm. mot en massa ridande indianer ja, Det blir mer och mer hoppfullt eftersom han, han är så pass rutinerad och väntar mm. liksom tills han har ett clear ett hundaprocentigt skott Ja Uh, är det inte heller den typen av Cowboy som bara firar av en massa skott? Sådär. Inte som sagt, Castitch som Django Ensheimed. Det är någon som bara firar av. Han väntar tålmodigt. Mm. Uh, de kommer tillbaka och han väntar och mm. skjuter dem. Uh, och ja, sen när hoppet ser <skratt> som surast ut då. som ska av sig och. Och sen ja, slutar det. Och sen går ja, tillbaka precis. med den här då taglinen With no idea what you would say to Billy Nap. Nej, precis det är, bara, det är lite det här, livet går vidare Det mm. är Helt enkelt I den här världen Även att allt är missär. Ja, mm, precis, och det tycker jag Igen sådana där mm. eh, Igen som jag tycker att Filmer måste ta lärdom av När det kommer till mm. filmer som den här För att eh, de är så fast i sina strukturer eh, känns som där om att mm. eh, huvudkaraktärer Jodek, de kan dö. Ja. Till exempel, inte bara som att de måste dö, bara för att. Här var ju en av poängerna till att hon dör var ju liksom att illustrera en poäng. Ja, precis. Eh, precis som med Buster Scruggs, att han dör. Ja, precis. Det... Och... och... Det är värt att påpeka också tycker jag att hur amerikaner porträtteras i, i den här filmen i stort sett på samma vis som de gjorde i gamla John Ford-filmer. Mm. De är de är, de är skurkade eller de är något liksom, främmande element. Mm. Uh, och jag kan Men jag kan tycka att det finns en poäng i att den här filmen på det viset Western genren i sig Har aldrig varit särskilt snäll Mot den uramerikanska befolkningen Det fanns en period på 70-talet När deras plight Så att säga eh, Togs hänsyn till Och sen har vi haft eh, En avstickare lite här och där Sedan dess Men eh, i den här filmen är de en naturkraft En anonym naturkraft liksom. Vilket jag tror I alla fall när det kommer till Cohen Jag ska inte tillskriva dem Intention eller så Men jag mm. tror i det här fallet Att det, det, det, de, de Berättar det här Från, från Western Ständiga Huvud, huvudpersonsperspektiv och huvudpersonen mm. i en västernära är ju alltid eh, men de med europeisk det, bakgrund han säger ju i den här så säger han ju någonting jag glömde bort nu vad det var men det var ju ett sånt där som jag också tänkte på som faktiskt visar att han inte hade något hat mot indianer eller någonting. Nej, ja. han visste att så här är det nu, nu blir det fight här jag, ja, ja. Kan, jag kan inte för han gjorde ju fred, fredstecknet gjorde han ju Mm, Och sa precis. nej. Han besvarade inte mitt fredstecken. Nej, precis. Nu blir det fight. Han visste ja. att det går inte att diskutera här nu. Nej, precis. på något sätt att visa att de var var, var det är. Och visst, man behövde nog mycket längre runtime för att, för att kunna plocka in en poäng med. Det. det här är ju inte heller ett cyniskt, en cynisk bild av indianer jag tror, Nej. jag tror inte det riktigt är någon som ska missförstå det på det Jag, tror, ja, jag hoppas inte heller att, att eh, vanliga då, urinvånare tar, tar illa upp på den här Jag tror de ser det på det sätt som den är eh, För jag tycker de ändå gör det bra Samma sak i Nero Algodones där det också är indianer mm. ja. eh, Jag tycker den inte heller gör det som det för att de går inte liksom runt och dödar allting. De dödar ju inte James Frankls karaktär till exempel. Nej. Det är, utan det, det är just att. Eh, det, genom hela västernsjungen har ju den här delen av befolkningen i USA setts mer som antingen som eh, en, en naturkraft liksom som råkar vara där och mm. ibland eh, hamna mitt i. Eh, de riktiga liksom, huvudpersoner, de, de, de vita europeernas riktiga historier som är värda att berätta och mm. det är där lite det där, det där här filmen blir lite meta tycker jag när man ska analysera det det perspektivet för eh, eh, filmen i sig visar många gånger på hur hur eh, ganska odramatiska och Ganska poänglösa med hur, hur oerhört mycket poänglöst våld de klassiska typerna av västernhistorierna innehåller. Medan ja, vi det... inte får någon mm. berättelse alls från den andra sidan av, mm. eh, från just den sidan ur amerikanernas mm. sida av det. Och Så det... Jag, jag tycker det kan det... finnas en poäng i det. Mm, och de har ju faktiskt, när man också ser det rent. Filmhistoriskt perspektiv Så mm. har ju faktiskt Indiana ändå så I västernsjangen tycker jag De har varit väldigt underrepresenterade där Ja de, de många har bara velat undvika det där All together mm. Och det är förmodligen på grund av kontrovers eh, Många Precis. av dem har gjort det Även på den tiden folk trodde att de skete i kontroverser mm. Du vet att man, Det var viktigt att vara politiskt korrekt Även på 30-40-talet också Det var mm. en del grejer man inte Några getingbom man inte ville sparka på heller Nej, precis. För eh, När jag tänker efter på det så, så jag, jag kan jag inte tänka på så många där eh, indianens förekommer och har en eh, större del av narrativet. Nej, precis. Och det här, det här är ju den delen av filmen som utöver Ballad och Buster Scruggs är mest lik en, en, en John Ford western, mm. fast med en mycket mer eh, Ja, 70-tals revisionistisk tone, det är där hur den visar på mm. fattigdomen och, och misären i det rena liksom, mm, lite som, fientliga eh, landskapet. Då. Ja, som ombre som jag nämnde i Kin ja. eh, som är en väldigt som, är en, som är en revisionist väster. Mm. Eh, som också den hanterar också handlar väldigt mycket om indianer utan Just att så. visa så mycket av indianer. Ja. Nog. <laughs> Märkligt nog. <laughs> ja <laughs> jo men uh... Bury my heart at wounded knee Säger jag bara, det är den enda man behöver se mm. Den enda man. som gör det Eller nej, inte den enda man behöver se Men den enda som gör det riktigt, riktigt Bra och grundligt Men Så. little big man <laughs> Little big man, ja där Dustin Hoffman Får, får berätta hur amerikanerna splitt. Ja precis <laughs> Nej men så Jag menar som sagt Som du sa jag tror ingen missförstår det här riktigt, Men jag tycker det är viktigt att påpeka här Att ur-amerikanerna Får inte Någon historia i den här filmen De uteblir Och det är avsiktligt I och med att filmen i sig är en. Men den, jag tycker den ändå så den demonstrerar ändå så lite. Så som egentligen den gör, den ger upp, tycker mm. jag utan att den är justiliserad och på mm. vissa ställen Men egentligen inte. Många av de här grejerna är fullt grejer som kunde hända. Jo, jo. När man levde Absolut. ute på den amerikanska frontieren. Jag vill helst inte säga vilda västern men... men det här är väl saker som mer eller mindre kunde hända när du var ute oh, ja. där. Och när du var ute i naturen. Och det, det kunde hända. Du kunde stöta på folk där. Ja. Och du skulle vara beredd på att försvara dig. Även om du inte hade gjort någonting. Ja, jag visste vara det. För att man visste inte vad. Igen, man visste inte vad. Bakgrunden för, för det var det. Alltså... Nej. Till exempel ska man dra det ännu längre Den här indianstammen ska man lägga till Story och sånt där Det kan ju mycket väl vara att den här indianstammen har Trakasserats och plundrats Av nybyggare Och lokal milis Vilket är nog Ganska extremt sannolikt Så de letar ju Såklart upp varje Så att vit man Som är där Ser de som ett hot för att ja, de vet precis. att eh, låter de, de, de leva vidare och, det, och vet om deras närvaro och det Så vet man att då kommer de alltid komma fram en ursäkt ja. Att eh, ja. attackera dem Och se dem som ett hot Som ja. tyvärr hela ja, Indian-situationen eh, ja. Om man vill läsa Deprimerande historia bara, eh, <laughs> bara som jag läste För ganska nyligen Hur många indianer det levde innan koloniser mm. Koloniseringen av Nordamerika Bra. påbörjades hur många mm. indianer som levde och hur många som levde strax efter alltså mm. frontier, amerikanska fronteren slutade mm. vid cirkelskiftet det, ja. och det var på någon hundraårsperiod hade gått hade försvunnit de var typ bara en tiondel eller vad det ja. var. Jo, ja, alltså det var ju stammar med egna kulturer och egna mm. språk som blev totalt utplånade för eftervärlden idag liksom. så det, mm. eh, det, det så ja och, och det, är, det är en historia värd att berätta Även i en film som The Ballad of Buster Scruggs Tycker jag Men perspektivet är ju just på Western-genren Och vilka mm. som Och vilka och Som alltid representerats I Western-genren och varför mm. Då Så, ja. Så Därför tror jag i alla fall Att ur amerikanerna inte får Någon story för i just den här filmen. Nej, precis. Och så har så... vi... Ska vi ta den sista storyn ja. här? Den mest... Vad ska du säga? Ja, den mest... Den mest eh, eh, vad, vad ska man säga? Vokala mm. angående te te tem teman i den här. eller oh jag har ju teman den alls... Eh, Ja, faktiskt ing... Ja, det är den och den första Som har en hel ja. dialog Så eh. första och sista Naturligtvis också som hänger ihop Lite med hur Hur eh, uttrycksfulla de är Med vilka teman som liksom Ska presenteras och har mm. Presenterats i filmen Ja, The Mortal Remains yeah. eh, Är ju då fem personer som reser i En sån här stagecoach Alltså en mm. vagn Klassiskt om ni ser *Hate for Late* så är det precis som <laughs> hela den sekvensen där fast hela den här historien ja, är, är utgår ju från den här den utspelar sig bara i nästan bara i den här stagecoachen då. Mm. Um, Ja och då har vi en en engelsman, en mm. islandare och en frans ja fransos, Fransman, fransos. och en, en dam och en trapper, det är en som en pelsjägare, ja, precis pelsjägare. Uh, I en tänkte revenant var ju bara massa ja. trappers där, en sån där med uh, David med liksom uh, tvättbjörnsmassa och allt sånt. Där. Ja, exakt, precis uh, stereotyp, stereotypen ja. av en pelsjägare. Inte alla såg ut så. Nej. Uh, men alla här Alla karaktärer här I den här storyn är stereotyper också får man... och Det är ju som starten på ett Bellman skämt nästan Ja det är det Och hela den här är liksom Jag skulle som säga, säga och en Bellman har också satt i den här. Ja men eller hur Men det är, du har, det är liksom du sätter fingret på det För hela The Mortal Remains är Lite som eh, Byggd, uppbyggd som en Existentiell gåta, eller ett existentiell en existentiell vits, eller vad man mm. ska säga, vitskombinerad gåta. Liksom. Och det, eh. det är poängen. De har ju alla ja. namn, de här. de, de heter ju inte English, men han heter Thigpen, Irishman heter, heter Clarence, ja. ni och Mrs. Betcheman, och ja. Trappen har inget namn faktiskt. Nej, han har inget namn för det. <laughs> Så. Och de åker där, de konvergerar, de, de leder in på en konversation om... i stort sett... vad det innebär att vara människa... och varför... Mm. och vad människor är. Trappern vidhåller att... människor är, är precis som... illrar eller bävrar. Mm. Alla är mm. likadana. Då. Mm. Äh, han representerar ju liksom... människosynen. Att människor är, är djur... som alla andra. Mm. I behov och begär. Och så... Miss Betjemen, eller damen. Är ju... ja. hon, är, hon är kristen, hon delar upp världen i liksom syndare och eh, rättfärdiga människor. och ja, Rättskaffens, rättskaffens eh, troende, goda fransmannen som är lite av en sån här moraliskt tvetydig karaktär. Så mm. där var, han, är, han är lite... Han, han är... Upplysningens liksom typ av Liberal mm. den, den synen på det, ja, men det, ja, människor är individer Och alla är Olika så där. Allt medan irländaren och engelsmannen Mest bara sitter och lyssnar Och tittar och sen, för att sedan avslöja Att mm. vi, är, vi är Prisjägare och det ligger en död snubbe På taket som vi ska lämna in här När vi ja. kommer fram Och uh... Ja, alltså det är ju det som är Som du säger, det, är ju där, det är ju som så exakt stiliserat När de sätter in mm. extremt olika personer Det är ju mm. till och med alltså, Som att man plockar in Varenda person Bara för att skapa den här kontrasten ja. Med som du sa Den kristna trappern Som liksom spelerar med sin tid ut i naturen Med djur, kanske inte mm. pratar så mycket Med människor, han har ju sin mm. syn på det Uh, han har ju ett perspektiv som baserar sig på vad han ser i djur Och det jag säger ja, men, Vi är ju precis ja. som dem uh, Och det uh, Och sen hela det här Eftersom du sa när de Avslöjar att de är prisjägare <laughs> de, mm. de har ett lik uppe på taket De har, mm. nämner ju det här Det är ju som en som, Nästan som en Tjeckovs uh, gun ja. Grej ja, Att precis. de nämner den här att de har ett Cargo uppe men specificerar aldrig Riktigt vad det är för någonting det gör precis. de redan i början Nej, exakt Men sen, wow. men sen Så kommer den här historien då Om The Midnight Caller mm, Precis Så det det, uh. det finns Det var därför jag nämnde uh, The man who wasn't there mm. För det finns ett övernaturligt Element här Som de hintar till Och det i och med Framförallt att Ängelsmannen äh, och irländaren Inte kallar sig Bounty Hunters som kallar sig Liamen mm. <laughs> Och kusken Kusken Ja just det, kusken är äh, äh, Karon mm. äh, Som leder dem till dödsriket mm. Vilket gör Den här så Vilket gör den väldigt här Edgar Allan Poe, faktiskt, ja, man Väldigt Edgar Poe Ja men väldigt Edgar Allan Poe I den och, och inte nog no, med att också eh, eh, Engelsmannen eh, är Så att säga utklädd John Roneal Väldigt klädd i en väldigt Edgar Allan Poe oh, ja. eh, typisk, eh, typisk Och eh, många Även <laughs> så som Edgar Allan Poe Tidigare också själv gick med samma slags mustasch Och Ja men precis som är, det, som tänkte jag inte, det tänkte jag faktiskt inte på Men det, det, det, när är, du säger det är det extremt där <skratt> <skratt> <skratt> för Jag, jag trodde faktiskt först Det här var en annan skådespelare För han liknade han spelade Poe I Autocarden nämligen Jaha, <skratt> Som också är en Edgar Allan Poe Referens <skratt> <skratt> Där men han, han såg Exakt ut som um, Som det Så det, det är ju lite det och han är ju också En storyteller typen mm. Och också ja, ja. hela den här Meta med att han berättar Att han, de gillar att distrahera, Hur de tog död på honom Och att de distraherade precis. honom med en historia Och med mm. den situation han berättar för dem mm. ehm, Och hur han eh, Precis Alltså att han gillar också Att se när de dör Och eh, alltså, ja. Han gillar att observera folk när de dör alltså sitta och Han är helt enkelt person som gillar att sitta Och stirra mm. folk i ögonen medan Livet försvinner från dem mm. Ja, precis mm. <laughs> Det, det alltså Det, ja, det, det kastar en, en skugga Över alla tidigare historier Det här är liksom mm. eh, Lite Hela storyn är strukturerad Som du sa som ett Bellman-skämt i stort sett ja. eh, Det och den, till skillnad från de flesta andra historier så slutar det inte med sluttwisten av ond, bråd, död som punchlinen på ett skämt utan hela historien i sig som slutet på filmen är punchlinen på det här långa skämtet mm. som filmen har varit mm. eller på balladen om Buster Scruggs så att säga och det, det det, det är väldigt konstigt att sluta så här också. Att att ja, ja. alltså, sluta Det är ju bara en att de, som man kan säga kommer fram och då så lyfter de av det här liket och mm. bara släpar in den och väldigt ja. ska sägas väldigt ovärdigt sätt de släpar in för det ja, här liket det väldigt, Och säger att du, ja, men du får sova med honom någon till sin kompanjon spelar ja. Brendan Gleeson som ska ju nämnas. Ja, jo, precis eh, att, ja, men Du får så med liket Ja, precis eller de, det. Skäm, de skämtade också om att de skulle klä den Eller vad det var och eh, <laughs> sätta upp den i fotöljen med en, ja. med en cigarr Eller vad det var Ja, <laughs> precis Det hade varit Brandy. ett roligt skämt <laughs> Ja, precis <på> folk <laughs> panikat. Och det är lite så alltså De skämtar och skrattar Medan de andra tre passagerarna eh, dö, eh, som börjar ana Vad det är som pågår mm. eh, Inte skrattar Överhuvudtaget mm. Döden är rolig För de här två liemännen liksom mm. då, eller För de ser, de ser också död Hela ja, tiden Men för ja. dem som kanske har drabbats av det Vilket de andra passagerarna För dem är det inte lika roligt De är ganska Nej, precis, rädda så det, det handlar ju också det, det knyter ju också an på Hela deras diskussion innan hur de ser på Precis. folk och livet, um, mm. hur folk är och det och det gör ju också att i den här historien historien och det som de säger att uh, uh, när de också frågar det är lite som ja, vad ser du ser du någonting där när den där han, han vill se dem där när de försöker då, uh, lista ut det, vad som händer när man dör. Han säger mm. det, han kollar på dem när Han gillar att titta på det när han ser hur de dör. Jag frågar honom bara, bara ja, men vad såg du då för någonting? Och då är det liksom en paus där. Och sen så här, vad, vad vet jag? <laughs> <Men> <laughs> yeah. han, han, säger, han säger någonting i stilen, men det avfärdar det väldigt. Så här, som vad, vad fan vet jag om det ungefär? Ja, ja men precis. Vad vet jag om Nå det när när den staden, de, de hinner, punkterar De punkterar, ja. punkterar liksom den stämningen som blir lite vattnös. <laughs> Jag skojar ju bara mm. Och sen, sen hur de Väldigt eh, Motvilligt då ska in, mm. och, in och Övernatta på samma ställe där mm. Troligtvis dödsriket Garanterat dödsriket <laughs> Döden, ja. helvetet Himlen eller vad det nu är och, mm. Men liksom uh, The afterlife Eh uh, den här är också väldigt rolig för i den här historien jag såg Hereditary ganska nyligen, skräckfilmen som delade väldigt många. Mm. Och jag gjorde, jag gjorde den kopplingen lite här för i Hereditary kändes, kändes det som att utan att spoila den för mycket men allt våld som händer i den, det är väldigt godtyckligt. Och för mm. mig kändes det som att den här filmen vill säga någonting om vad skräckfilmspublik vill ha, så att säga. Den ja. här filmen som är uppbyggd som en familjetragedi urartad mm. i ett fullständigt omotiverat blodbad. Mm. Det är som att filmen säger att det är faktiskt tittaren, tittaren är den onda kraften här som kräver. Liksom. Det är lite som i Joss Wiedens. Uh, Cabin in the Woods också mm. Tittaren är den här demonen som kräver ständigt liksom Blodbad Och ja. på samma sätt i Buster Krugs Nu är det, är det inte nödvändigtvis Tittaren som är demonen här mm. Men det, det är ändå Det är Coenbröderna som är det Coenbröderna är de här två eh, eh, Prisjägarna i, i Vagnen som sitter och leker lite mm. med, med dem som med dem vars liksom ond bråd, död väntar som deras öde är mm. lite, de, är, de är lite nyckfulla och lekfulla Coenbröderna och då försätter liksom alla sina karaktärer och deras mänskliga historier i, i, ett, i en liksom miljö och atmosfär där där där de bara helt odramatiskt utan någon fanfar bara mm. dör blir skjutna i huvudet alla blir väldigt skjutna i huvudet i den här filmen så. ja ja det är det är extremt <laughs> ja så det är liksom det är, det är en så snygg eh, en rap av hela filmen tycker jag ja. och det är det som det som vi var inne på i början här jag tror ju det är... Som sagt att The Mortal Remains Har nog alltid också varit mm. Planerat att det skulle vara den sista ja. Storyn Buster Scruggs och The Mortal Remains Har nog alltid legat i den ordningen Det tror jag Medan de andra tror jag har skiftat runt lite Jo, precis Ja, de andra leder, de, är, de är ju mellanpartiet Så att säga, medan Mortal Remains Och Buster Scruggs knyter an lite Till varandra Mm så, men, det, mm. men det är ju Jag tycker också den är en, en perfekt eh, Egentligen eftersom den är både också Den är ju själv, den är väldigt självreflekterande För livet och sånt där mm. Det är en bra avsynning som lämnar en på En sån här tanke som jag tycker att bra verk eh, Bra verk Gör mm. man, När man kommer där ute och det Man känner sig nöjd med det man har fått Men att det lämnar en med lite som food for thought Ja, precis eh, det är really? det som gör ett uttryck på det För att igen eh, Att allting ska förklaras Vi lever ju i en sån era mm. Det gör man nog alltid Det är att folk, folk vill ha förklaring på allting ja. att Allting måste förklaras Och det, eh, ja. det är därför det en del Kanske kanske inte gillar väl Fast det ska också andra like som Hereditary och det. För de känner mm. att de inte får alla svar Nej precis Det är som att filmen ger inte sina, sina Definitiva svar på allting Vad allting var Uh, vilket, jag, vilket jag tycker är uh, jag, först, jag förstår ju det Att man ibland kanske vill ha det Men problemet är, att får man alla svar och det Så, så kan man ju avsluta det Man behöver inte tänka på det mer Nej, precis uh, det, det, är, det, är, det är ju en sak Det är ju en förklaring till varför folk hela tiden återvänder Till mm. olika verk och det, uh, ja. och det är Och det är inte bara det Det är för det finns alltid någonting mer att hämta ut, ut ur det även om ibland man kanske vet vad det handlar om och det så fiter man alltid små andra grejer som är väldigt eh, det tror jag är det som också som gör att de gör, gör att de håller längre Mm definitivt mm. det är ja, absolut ja men ja, precis på samma sätt som No Country for Old Men slutar Mm Den när den, den slutar nästan Mitt i en mening i princip men det, Och det på en väldigt man... så här somber ja, precis Det behöver ju inte alltid ja, det... vara någonting med att folk Någon rider ut i solgången Nej. Som Nej. angående westernfilmer eh, Rider ut mot horisonten Ja men precis cliché <laughs> <laughs> <laughs> uh... subverted Ja <laughs> få den ett stämpel. Achievement. Jaha, achieve Achievement yeah. Unlocked. <laughs> ja, alltså, alltså det är mycket det är, i, i år tycker jag i alla fall att det är mycket stagnerande bland blockbusters Mm. Och det, alltså det går stadigt neråt tycker jag i det, Och det finns någon slags, tycker jag i alla fall Inflation i kreativiteten mm. äh, Även om det finns lite ljusglimtar här och där Så är det liksom lite Ska man diskutera, man diskutera är det så att det är Eller är det bara att vi är äldre och ser det nu för vad det är Det kanske Det kan ju mycket väl vara så också det är så det är lite i lite så, så fall. Är du vet, för väl... Det är lite för att det var bättre för. Eller var det? Ja, ja, det är väl lite. I så fall får man väl se det ur perspektivet att i, i alla fall jag eller vi upptäcker det i år mm. eller märker av det i år. Mm. Uh, ja, men Jag jag ju tyckte. Det... Mm. Nu i alla fall ett par år man liksom, tycker att det var successivt Finns några få ljusglimtar och det, Men mm. ofta som de är det så är de mest okej okay. I alla fall ja. när vi pratar blockbusters ja. Jag tycker jag mig fortfarande Jag tycker ändå varje år jag hittar otroligt bra filmer och det, Men det är ju mm. allt mindre Mot de här stora releases Som man hittade sägs. Ähm. Och det kan vara skönt ändå För det är ändå likväl Också många pastischer Alla mm. Tarantino eller sådär. Så, och det, det är lite skönt att slippa sådana också. Mm. För hela den här nostalgigrejen. Ja, bör, den börjar ju inte... kännas lite gammal nu tycker jag. Och den här filmen. Den är ju väldigt, alltså den här filmen är ju väldigt nostalgisk utan att vara övertydig med det. Ja, det... för den gör ju inte på något sätt som du vet att den är. Man, man kan säga, den, det är inte som. Det är inte som att den fiskar lite Nej. Det kan man ju anklaga här en tidslid för Den, vara Den, den är ja. verkligen en, någon som avgudar jo, Som men, du sa, precis. kyrka Det är liksom alla de här Allting du ser film, det är saker som har utvänt Den har avgudat mm. Sen han var precis. ung alltså, sen han var det. Ja. Det, det är den här också De har ju såhär, Man kan se att det är folk som gillar Både hela film och har sett Extremt mycket västernfilmer Det vet man att proven oh ja. har Det ja. är liksom som någon sa Det är deras ja. De I alla fall när de ska kolla på film det, det går aldrig fel att kolla på någon västernfilm Nej precis Det är ju också den mest Otvetydigt amerikanska Genren du kan hitta mm. Det ja, är liksom det, det är ett sånt kulturellt Förankrad grej i USA Det är liksom mm. den enda Egna kulturen det landet har Är bland annat Western-filmen mm. uh, Så men ja så, som sagt Tarantino han avgudar mm. han, han lämnar sitt sitt offer till västernfilmgudarna västern filmgudarna mm. här är mitt för att blidga dem så att säga mm. medan Coenbröderna är, är lite mer alltså de är i så fall Martin Luther då. Mm. de, de, de de går till kyrkan och spikar upp The Ballad of buster Scruggs här och mm. bara, Så här gör vi. Mm. Skit, skiter i er? Ungefär. Mm. Och det är och lite är de, uppfriskande. En, jag kan säga så här: båda dem har ju ett, ett sammanhang. Vi har ju nämnt Tar Tarantino. Tarantino är ju sån där som, eh, som sagt, ut och gör sin egen omdörfning mm. utan att en del är direkt referens, en del är inte. Men det är liksom det här är egentligen två olika sätt på att. Titta ja. tillbaka på, på en genre Och uh, ja, Remixa den på något sätt För det är båda två, är ju det, men det är två olika sätt på det Och det är inte, inte bara för att Den här är mer humor Det är, det är en del humor i Det är också en tarmdrinofilm oh ja. Det oh ja. glömmer man det också men det är liksom två olika sätt. Det är, där är det ju som du säger att med att ser mer en pastish mm. eh, på det. Jag vet inte vad man, vad man kallar den här typen som Bellad of först och främst om nu bara det här varit en lång film. Nej. Det, så, eh, Precis. Den har lite av. Den har lite av allt möjligt i sig. Mm. Det men det är ju inte säga ingen av de här storerna är egentligen en pastish Nej något sådär för den, den gör det mycket mer. Eh, jag vet inte. Mm. Jag skulle inte säga satyr heller, och jag skulle mm. inte säga parodi. Men... Eh, utan. Jag har slut på självklara litterära begrepp. Ja. <laughs> så. Men det är det jag Ska vi summera den lite, jag tycker du? Mm. Vad vi tycker. Alltså, jag ja. Alltså min min tanke här Jag tycker att jag, tycker, jag, är, jag är faktiskt glad över Dels för att det här är en annan ska Man ska säga en annorlunda form En mm. antologifilm mm. Äh, Känns och Jag skulle gärna vilja se mer från det här äh, Jag gillar mer När man gör lite annorlunda format På jag jag. det äh, ja. Och det är visst, hade de gjort någon story Där hade det kanske fungerat med en hel film av det Men jag gillar bland annat sånt där Som gör mer kort stories Mm. Uh, Mer i den formen och det. Uh, jag som sagt, jag, jag tyckte inte att det är någon här som som, som folk gärna vill göra när vi sitter rangå, vi kan vara den bästa, godstorn mm. jag, jag, jag gillar alla på olika sätt. Ja. Det, finns delar, det Finns ingen som jag tycker är svag. Nej, det tycker uh, inte jag. In, ingen som drar ner dem där. En del som <laughs> säger mil var ju väldigt. Uh, men om man säger så här, Henny, jag vill fråga dig. Vilken har de här gjorde störst intryck på dig? Det är inte igen, vad vilken är bäst. Nej. Vilken vi lämnar dig med mest, som sagt, tankar efter? Mm. Nej, alltså... Det, det var nog The Mortal Remains, tror jag. Men just de, de två... De två stories som jag behövde liksom anteckna mest till mm. medan jag såg filmen och eh, lite grann i alla fall Och sen mest efter det jag såg den var just mm. Meal Ticket och Bartle Remains Men det är ju, ju för... nog för att de är ju mycket, som man kan säga, eh, alltså subtilt Det är ja. mycket subtext i, eh, ja. i de två, det är det i de alla såklart Mm. Men uh, i de två är det väldigt mycket samtext. Så jag tror mm. att det är de här två som också är vattendelar för folk som inte riktigt vet vad den gick ut på. Ja, precis. Uh, just, just eftersom det inte på något sätt uttryckligen. Det sker en hel massa grejer under ytan och det. Mm. Precis. Mm. Och det här är, det här är liksom bröderna kan vara lite vattendelare så för alla tror att ja, men Coens det är det och det är bara att det finns så, så mycket, de gör så mycket olika, jag menar The Hale Man Caesar Who Wasn't was there. there ja och Hail Caesar och the, eller om man tar det, The Man Who Wasn't There versus liksom The Big Lebowski det är ju två helt Extremt olika typer mm. av Coenskt Men jag gillar, ju, alltså jag gillar ju The Man Wasn't There Jag såg ja. den för ett par år, år sedan För första gången Och det. jag diade den extremt mycket ja. Och, och jag, hade, jag kommer ihåg när jag såg jag hade en viss förväntning om vad det skulle vara Baserat på de Coen-filmer jag hade sett Ja, precis Och jag blev väldigt, uh, jag blev ja, väldigt Det var, inte, det var ja. inte alls Vad jag hade väntat mig Nej, precis men jag gillar hur den. den var extremt Den kan vara en av mina favorit Coenbröder Den är väldigt bra Och liksom Just, just som man ser till Att eh, när, när det kommer en sån här film Från Coen bröderna, Så kommer man ihåg det lite att, Ja just det de, är, de, de gör så mycket mer Än till exempel The Big Lebowski Som jag tar upp för att jag misstänker Att den är allas favorit Av Coenbrödernas liksom. Mm, din rent din favorit? Rent, rent mainstream-mässigt liksom. mm. mainstream, I mainstream-kanonen Så att mm. säga är det, Men är det din Då favorit, är det Fargo heller? Nej, det är inte min favorit Vilken är din favorit? Min favorit är... Fargo den var det, men jag tror jag har gått över mer till... Eh... No Country for Old Men Nej Men We... den, alltså den ligger ju nära att vi handlade såklart mm. oh ja, Men. True Grit eh... True Grit är inte en av mina favoriter så jag föredrar... Oh Brother Den, den har legat väldigt länge, alltså det är svårt det här Det är ändå, så, men det är också det lite vad man känner för Mm, precis men. Uh, det, du, jag, jag, tror, jag tror ändå att uh, Racing Arizona är min favorit av Coenbrödernas brödernas mm. uh, Arizona Junior, som den heter <laughs> på svenska. <laughs> ja, såklart. <laughs> uh, de, den är min favorit den, är, den har lite av Big Lebowski sådär. Absurda, bizarra. Och lite av äh, äh, The man who wasn't there så mm. Seriösa, meditativa Och lite cyniska Ja <laughs> Så ja det, jag, kan inte, jag törs inte räkna Säga var The Ballad of Buster Scruggs Hamnar riktigt än mm. Det kan hända att jag måste se om den Om kanske ett par år Och se vad Hur hur ser jag på den här idag? Mm, ser den suger? Ja, just. Det. Fan, tyckte jag tyckte jag att det här var bra. Jag har suttit i en timme, <laughs> en, en och en halv timme i en podd och prata om hur mycket jag, jag gillar den. Åh, oh, gud, vad jag skäms. <laughs> Nej, men jag kan rekommendera den här för alla som har Netflix i alla fall. Det, det är liksom det beroende på vad man liksom gillar att titta på. Okej, just nu vid inspelningstillfället är det väl Crimes of Green The som är den mest bioaktuella filmen här i Sverige i alla fall. Så ni går och ser den, och det är ett spektakel, och den är tre timmar, eller vad det nu är, och sådär. Crimes of Grindelwald. Ja, just det. Eh, eh, och den är such eh, specialeffekt och så vidare. Och eh, väldigt franchise. Och så mm. bara, ja. Ah, om ni då känner att, ja, ja, det känns för mig också som hela den här franchise shared universe långkörar-filmserie-grejerna börjar bli lite, börjar stagnera lite för mig också. Då mm. går ni hem slå på Netflix och kalla på The Ballad of Buster Scruggs mm. kan jag tycka Jo, men alltså, om man också vill ha lite mer matigt och en film mm. som lämnar en med mycket, som sagt som får en att sitta och tänka efter det, jag har haft mm. den här sedan jag såg den och jag har haft den, den här eh, filmen i huvudet jag har mm. tänkt igenom vissa grejer och det och det, ja. det, det är så det ska vara för då vet man liksom att man har en film som jag alltså som hej, följer med den mm. Jag menar att det finns en del film att göra det så sitter jag och tänker på och Så har jag bara glömt bort en massa grejer ur den. Ja. Jag tycker ja. att det är, det är ju min måttstock också för en bra film hur mycket jag kommer ihåg av den. Jo, det är äh, bara det en kort tid ibland. efter ta en vecka efter och se hur mycket du kommer ihåg av. När den bra film så kommer du ihåg väldigt mycket grejer. Ja, precis. I den. Jo. Men var det en film som inte var så mycket där att ha så. Ja. Mm. Precis. Det kan vara en bra måttstock ibland hur mycket man faktiskt registrerar i minnet liksom, av en film. Mm, ja, men det, det är en sån här lätt. Det, det har jag gjort med, mm. med många film Det är liksom bara att ta, ta kolla igenom en vecka senare. Där. Hur mycket mm. kommer du ihåg från storyn För hur många scener kommer du ihåg? Hur mm. kommer du Precis. ihåg av plotten? Ja. Eh, och det är inte alltid om plotten är, inte alltid den viktigaste. Till exempel i en Tarantino-film är ju inte alltid plotten där. Nej. Huvud, huvudgrejen Där Nej. För att hade man bedömt en Tarantinofilm Utifrån plotten Så, så hade man mm. inte Någon skjuter och någon som de vill hämnas på ja. <laughs> I Det är ganska, är ganska trist om, om man inte har någon investering <laughs> i karaktärerna Vilket man ja. ofta har en Tarantinofilm. Och dialogen I Tantinofilm Ja Karaktärerna och dialogen ja. Vill jag bara tillägga Mm. Och vi ser ju uh, fram emot eh, Once what? Upon a Time in Hollywood a Time in Hollywood, ja yeah. mm. Det, det kan bli, ett det kan bli coolt lite. Ett år, ja men ja Den ser vi fram emot mm. Den blir rolig att se på bio Förhoppningsvis Det kommer många bra filmer mellan Nu och dit, hoppas jag Man kan ju hoppas <laughs> Ja, eller fler Fantastic Beasts eh, mm. Avengers eh. Ja, Äh, ja. Ja. Mary Poppins. <laughs> Just Lejankungen. Ja. Ja. Stop. Då <laughs> skulle du sluta. Stop! <laughs> Men du kommer ju se dem, Henrik. Kanske så smått någon gång i, i livet. I eh, du kommer se dem direkt. Du sitter där på första paket Bänkad. Ja. ja. Gud, det här börjar spåra ur nu Det här börjar stagnera nu Ja, nu börjar det göra det Så, Sådär, det gör man Ja, eller mm. Vi får tacka för oss Och vi får tacka Ja, det här var balladen om balladen Om Buster Scruggs mm. som Det kommer inte bli titeln jag den, som redigerar Den kommer inte heta varför det? <laughs> Ja, det får du se Ah. <laughs> uh. Ja det, det vore ju roligt om den inte hette där och det här ändå ligger kvar. Mm, så ska jag ha dig hur... med en sån där dum Ja, men du får göra det. Jag kan se humorn i det. Ja. <laughs> så vi, vi återkommer när vi återkommer. Eh, mm. Så får vi se när det blir. Eh, ni får ha en god jul. Ja, kommer vi inte att göra något mer? <laughs> Nej, jag jön. vet inte, men ifall att om vi inte gör något mer innan det men så god jul och glad påsk. Godt god nytt år. <laughs> Godt nytt glad påsk. <laughs> Happy uh, Hanukkah. glad födelsedag för er som fyller år och så vidare. Ja. Ja. Uh, oh. Vill Precis. du tillägga något? Mm. Nej. Mm. Förutom, förutom att fantasy Beasts... Inte var så bra. Och med den grillen. <laughs> Stå var, av. Jag kan säga så här för att vara snäll. Den var inte ett sägande. Okej. Okay. Fair enough. <laughs> <laughs> Timestamp på när du säger det här. Det är ju bara för att det måste. är den färdiga på det. Nej. Mm. Ja det är det mest kontroversiella vi sagt i den här. nåt ja han vågar inte säga det det är jag som får eh... nej jag Varför? tänker jag, jag tar avstånd sitta där han vågar inte han nej. han gillade filmen egentligen ja jag, vad heter Harry Potter när, nu igen pot Potterhead heter det Potterhead ja det pot Potterhead Potterhead ha. ha. ha. ha. haha ja nu ska jag gå och skjuta mig för att det skämtet var så roligt. Mm. <laughs> det är Nä. som till you got rattled, Henrik. Ja. Mm. <laughs> Referens. Referens. Som kanske nog inte många kommer att snappa upp om man inte har sett. Oj, nu sa du det. Nu kommer de bli arga på det. Ja. Oh. <laughs> <laughs> ah, vi, vi hörs. Tack för ja. den här gången. Hey Dalton hey hey, hey.